Go. I'll give you Dobrý večer, stretávame sa pri špeciálnej sobotnej relácii, od mikrofónu pozdravuje Eva a Palo. Čaute. A spolu vás budeme sprevádzať dnešným rozhovorom so zaujímavou kapelou Koval Chicks. Na začiatok by som rada spomenula, že dnes Rádio Bunker malo svoj stánok na Tenáskom rinku a podarilo sa nám spolu so skvelými hudobníkmi odprezentovať nielen kvalitný hudobný zážitok, ale aj predať CD a trička Rádia Bunker. Ak by ste mali zaujímať tieto CD alebo aj trička, stoja uh, 6 eur a dajú sa zakúpiť aj prostredníctvom fanpage na uh, Facebooku alebo taktiež ich vie, vieme alebo sme schopní poslať poštou alebo na našich akciách, ktoré organizujeme. CD je výber hudobníkov, ktorí preš, preš, prešli cez rádio bunker za roky 2011 až 2014, čiže poter pod po dnes. Ja veľmi pekne ďakujem Eve za tento úvod, lebo posluchači to určite netušia, ale tento úvod tejto relácie je takto skvelo povedať, to je najťažšia úloha moderátora, pretože aby opadol ten počiatočný stres, aby sa to všetko uvoľnilo, niekedy je to tam trošku počuť, dneska si to zvládla Eva Super, ja mám s tým tiež vždy ale... strašné problémy. Dnes sme hlavne trošku dosť unavení. Hej, lebo sme po rinku, sme tam mrzli, ako mali sme super flejk, ako pri elektrike. A sme dosť premrznutí a... No a však nebudeme sa sťažovať. Ja ešte som chcel upozorniť posluchačov Radia Bunker, že po vlastne po druhom hovorenom stupe. Relácia bude ako vždy rozdelená teda na tri hovorené vstupy a budú chalani trikrát hrať a po tomto druhom hovorenom vstupe vám položím otázku, na ktorú, keď správne odpoviete, tak vyhráte lístok na koncert Tata Boys, ktorý bude 3.5., čiže v sobotu, v MusicBare Garage na Nitrianskej ulici číslo 30, určite už o tomto koncerte viete, že sa bude konať, takže aj dnes bude možnosť vyhrať vstupenky na tento koncert. Takže to je všetko a v podstate vám môžeš privítať našich hostí. Jasné, vítam u nás Kovalčíks, až z ďalkého popradu k námerali cestu mladí ľudia tvoriaci multižánrovú kapelu a multižánový štýl, ktorý sa mi neskôr opíšu. Kovalčíks je kapela pomenovaná po Bratoch Kovalčíkovcoch, takže zdravím Lukáša Kovalčíka, ktorý hrá na gitare a solo -gitaru. ahoj Čauku. Lukáš. Potom sama Kovalčíka, ktorý spieva a doprovodná gitara. Zdravím, ahoj, ahoj. ahoj. A ešte je tu Joško Pivovárník, <laughs> ktorý hrá na perkusie a na bicie. Ahoj. Čau, če. Tak ako prvá otázka by bola možno hodná, ako ste sa dozvedeli o Rádiu Bunker. Uh, no, o Rádiu Bunker sme sa vlastne dozvedeli skrz nášho kamarata Lukáša Palatinusa z agentúry Black Cloud Picture, ktorý nám vlastne odporúčil toto rádio, mm -hmm. ako undergroundové rádio, ktoré dáva šancu mladým kapelám prísť a vystúpiť. Čiže vlastne od neho. Super. A jak sa vám tu lubi? Super, máte to tu pekné, veľmi. Je to krásne, no posluchači to asi nevidia, ale je to ozaj bunker. Ale je to taký sofistikovaný, veľmi pekný. Bunkrik. to aj v podzemí, je to autentické. Tak ja sa teraz poprosím, v krátkosti, keby ste predstavili, predstavili kapelu Kvalčíks, povedzte o kapele, možno jak ste vznikli, a teda také tie základné informácie, ktoré vždycky zaujímajú poslucháčov, že čo ste zač... Bratia, rozprávajte. Bratia. No, zač začným, začným. Ja teda sa to chytím. Vznikli sme minulý rok, v podstate hráme od leta iba, a Začalo to tak, že nejak som sa rozpísal v textoch a s bratom sme už predtým robili hudbu a či už nejakú, čo trebalo, filmovú hudbu, alebo scenickú hudbu, tuším sme aj robili, že je, do divadelné hry. No to je taký náš bočný projekt. To je taký náš bočný projekt. No, môžete sa... spomenúť, okay. Potom, neskôr o projektoch môžeme sa porozprávať, Takže my sme nejako zohratí už tej spolupráci a kombinácii nápadov. Ja som sa chopil tej, tej starčiny, a keď sa to už nakopilo, tak brat povedal, prečo my spravíme kapelu, samozrejme som súhlasil. A teda dali sme sa na prvé koncerty, a medzi nimi sme hľadali ďalších členov, a že aj tu. Tomek sa Jožo k nám dostal, môže Luký typovec. Tak vlastne, ako sme začali v tom júli hrať, tak pomerne skoro sme odohrali o, viacero koncertov v júli a v auguste. A asi po štyroch odohraných koncertoch nám napadlo, že chýba niečo tej hudbe, že sme predsa len dvaja, a bolo by to lepšie, keby nás bolo viac a spomenul som si vlastne tuto na Joža, ktorý môj starý kamarát ešte zo strednej školy, že je to bubeník a veľmi dobrý hudobník, tak sme sa nejako skontaktovali po rokoch, lebo sme asi 5 rokov spolu neboli vôbec v kontakte a dali sme to dokopy že ty tým si fičal na projektoch povedzme. No ja som... Ja som, ja som frčal viac menej na takej metalovej kapelke a potom keď som išiel na výšku tak som s tým sekol, nejak by sa rozpadal tak, tak nejak a bol som chvíľku takto. On na tej výške nič som nerobil a zrazu mi Lukáš napísal a už to išlo. Už to bolo. A bol Kovalčiks. Bol aj. <laughs> um... Ako by ste priblížili poslucháčom rádia Bunker ten žáner, alebo to, čo hráte, ten štýl, ktorý hráte, lebo na, na benzón, kde som sa dočítala sme sa spolu o tom bavili, že a folk punk, potom nejaký ten swing bol niekde zase popísaný. A no, to taký... šímají New Folk niekde. No, bo... tak e, 1, spúšte popísať ten štýl, to, to, to je také, že o... nás vždycky... Bavilo strašne veľa hudobných žánrov a nevedeli sme si vybrať že ktorou cestou sa vydať alebo takto, tak sme si povedali, že no dobre, tak nebudeme to riešiť a dáme tam v podstate všetko, čo sa nám páči a taká vlastne aj je tá naša hudba, že sú tam vlastne prvky z folku, prvky z rocku, z punku, do swingu, jazziki, blues, reggae, čiže je to fakt akože multižánrová hudba. Piesaňov z piesne. Na bol, že či si ty Lukáš, či Joško, prepáč, neprinesol tam ten metalový taký potom. O, aj. Ne, ne, ja som práve od toho dosť upusil, uh -huh. pretože po tej kapelke som som toho viac menej sekol a venoval som sa viac tej jazzovej hudbe. A ja by som povedal, že skôr ten jazzový nádych by tam šiel z tých, z tých rytmických častí, tak viac tá teda jazzová muzička nejaká z toho vznikla. Uh, našla som na YouTube nejaké vaše videá s koncertov a cover uh, Google Bordel. Uh. Uh, má to pre vás nejakú spojitosť, vidíte sa vy v hudbe? alebo bolo to takú som by sa to veľmi páčilo? Ďakujem, uh. prosím. <laughs> tak, Prosím, uh, tak keby ste k tomu niečo povedali? Tak Google Bordel je taká naša dosť veľká inšpirácia, tak vlastne preto sme uh, od nich zobrali tento cover a hrali sme ešte aj ďalší. Star Dway Purple, od nich taktiež song Zvykneme hrávať niekedy na, na koncertoch a tiež tam vidíme aj Super Theory o Super Everything, to je, je má srdce, to je krásna pesnička. To je taký vysmeh vedie hede, má perfektné texty, ten Eugene, keď tam zakomponuje tam nejakú, naschvál tam dá tu Broken English, niečo úplne, ako... Rodený, rodený mluvčí by krutil hlavou, že ako to je, je zvúchaná tá piesnička, ale s tým ukrajinským prízvukom to znie perfektne a oni vedia, sa im páči na tom, že to je kabaret. My síce takú hudbu vôbec nerobíme, ale veľké vzory, bol som na nich na Rock for People minulý rok a bol to fakt zažitok a ako bordelom. A ten život my si, toto možno potom spomene keď <laughs> niekedy neskôr. Alkohol, čo pre nás znamená. A ten Google bordelo tiež myša vlastne také rôzne prvky, že, že je tam folk, je tam punk, je tam cigánska muzika, je tam kadečo a my sa tiež takto snažíme vlastne spať. prvky, plus tam dávame ešte nejaké ďalšie. Akustické veci používajú a samo užíva. dosť neužívajú. Samo vlastne nehrá na, na elektrike, ale stále na akustike. Hey, hey. Čiže Totiž dá tomu taký iný šmrdc Dobre, tak to bolo predstavenie kapely Kovalčíks. Ja vás teraz chválne poprosím zahrať, aby sme sa o tom nerozprávali stále. A posluchači budú mať možnosť teraz si kapelu Kovalčíks z Popradu. Jingle. Rádio Čo rýchlo? Skúsim pomalšie trochu, asi nie. Ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišielam. On the ground radio On the ground, give až si ho vziať v pondelky ťažké. To je veľičenstvo, ja vidím ploty, ty za nimi hrad, plakáty, skvetni. Ruky z papiera na lampiony a hlas, čo popiera od tebe zvesti. Čo kunam nosí vlak, v tvojej hlave je pod postelou drak. Po svojej malej dodávke. Má takmer všetko, čo by si chcel mať zamknutý svoj svet Svoj nedobytný hrad kazetu s klešom Album s fotkami, plexaret v pústre Čo to stalo k mami, možno je blázon Možno naopak je ďalší prorok, čo vtýšiel povedať, jak ďalej nevieš. Len preskočíš ten plod a složíš fre, s ním na pirátsku loď. Áno, žije v rozprávke, s plánom, ukrytým v obálke, o svojej malej dodávke. Chcel mať zamknutý svoj svet, svoj nedobytný hradňom on Ritier. Vo svete je to tak, všetci sú draci, všetko je naopak. Hnoch múťa mesiac v chladných mlákach a moči. Veď už len jeden rok skrýva miesto, kde ma čaká Pipiť si tak frašku, jeden večer s jablom pri mesiačku Na chvíľu cítiť sa jak paganín, jači mudrc vás Volaj na pokušenie, k noci, starý priateľ, salúd. Až do dna nevrauženie že nepodpíš krvou túto báseň. Daj si so fľašku, starým známym dolu pri mesiačku. V snehu máš plné ruky, tak sa pusti, bez záruky dám. Mesiačku. Už sa nám vždy cíti ako pavst Pod nami bose duše sa len túžia nájsť ah, ah, ah. S diablom pri mesiačku Paganini vo mne večne hrá A on sa len sme, už mamá nalíme zasleduje reggae počas sa nočné vtáča Raz, dva, Babá, babá, na sasúžený spánok, osedlá mraky s ránom, keď slnko zapada. Babá, babá, vyťahneš z tomu, miluješ noci v ohoňu. Počúvaj, počúvaj, počúvaj, počúvaj, počúvaj, počúvaj, Takže to bola kapela Koval Chicks, ktorá nám ešte potom zahrá dvakrát v pauzách medzi hovorenými vstupmi. To bol ich úvod, takže viete si urobiť už predstavu o tom, čo vlastne hrajú. To boli výborní, veľmi <laughs> by sa výborní. hodili na, rínok. na rínok. Učitek, učitek. to by Dobre, v tomto druhom hovorenom vstupe by sme sa mohli možno porozprávať trošku o vás ako os o osobách, ako o muzikantoch. Takže ja na začiatok by som povedal, že ste celkom mladá kapela. Spomínali sme, že ste vznikli v roku 2013. Máte skoro rok, ale napriek tomu máte za sebou už niekoľko odohraných koncertov, takže mohli by ste poslucháčom povedať, kde všade ste už hrali? Začnem asi. Keď niečo zašim, zabudnem, zašim, keď zašim, zabudnem, tak ma, teba, prosím, A, Začali sme prvý koncert oficiálne, bol v Pánskej Bystrici. Áno. To sme hrali dvoj s kapelou Intercity, ktorú pozdravujeme teda, keď už spomínam. Keď ich spomínam, chalanov z Intercity. S nimi sme potom odohrali Prahu, že? Mm -hmm. Tam bol aj Daša von Flaša. Ten bol nedávno u vás, A že? Je, je bol v džene, no? To je super chlapík. Tam boli aj uh, americké kapely Blackbird Round, tam bol a uh, Gamebrokers. A bolo to Ještia. tak folkovo orientované ten koncert? A, tak, folk punkovo mm -hmm. skôr. Len tam nám to vyfukli, nám, ten záujem ľudí vyfukli tie slečny, Brokers sa volali, a to, to sú tri, tri krásne ženy ktoré hrajú bose a akusticky so sviečkami bolo to úplný zažitok, ktorý sa zrovna stmievalo. Na púl cesty sa volal ten klub a bolo to úplne, bolo to úplne krásne. Som bol dojatý, platonicky som sa zalúbil, takto len som lúskol a bol som zalúbený do tej gitaristky. Tam tom hral tuším na gitaru na dobro, čo také to bolo. A potom sme tam... Potom sme hrali ešte. Potom naslúchoval koncert vo Viedni. Sme hrali v lete v auguste. To bolo vlastne v rámci takého výtvorného festivalu a workshopu, sa to volá, že Agora Shop a Agora Workshop a tam sme ako vystupovali v rámci hudobného programu. To tiež výborný koncert Museli sme stíšiť, že? Potom bol nejaký problém, lebo nemali, nemali opravnenie na takých hluk a už bolo veľa hodín, lebo ľudia si stále pýtali ešte jednu, ešte jednu. sme sa nám vyprázdnil repertoár, pretože sme začali hrať kavery. Šli aké? Gogol bordelo. Gogol aj tuším, aj bordelo tam padlo. Je, je. A, a, potom sme hrali doma, že? Áno, v poprade. Sme hrali. A že... Ta... Bolo tých, teda. Ktorá... Treško sa to pamätá, ako tak premýšľam. Ja tu mám napísané, hrali ste aj v Gelnici. Á, v Gelnici, tam, tam, tam bolo super. Tam, tam tí domáci vedeli, čo majú s nami robiť. A potom už vrame, dobre, koniec, koniec setu, už balíme. Žiadne také, donesli nám, donesli nám, čo piješ, borovičku. Tak mi donesli borovičku a, a už potom, potom nás tak naliali. Ja som v živote opitý nehral predtým, lebo už nie sme si pali s brachom, že... Na bol že pekne, že jo, že aj s tebou, že pekne slušne a, a tam v Gelnici nás nalievali a nalievali, a... ale bolo to fajn, ako... super ľudia, prišlo ich tam veľa, človek vypovedal, Gelnica koniec sveta, pardon Gelničania, čo to počúvate, a... <súdňujú> ale krásne sa tešili z tej kultúry a z... vážne, ako... ten región nie je mŕtvý, očo oč určite nie. Mňa napadá teraz taká otázka, ja som si všimol, keď som si pozeral na Facebooku fotky, že vy niekde hráte iba dvaja, niekde hráte traja, a myslím na bandzone, alebo možno na Facebooku v tom popise ste napísaní štyria, ako členovia kapely. Vy už ste tu čiastočne či to možno vysvetlili, že vlastne, že ty sa pridal neskôr, a ano. mohli by ste to ešte tak nejak opísať, že čím je to spôsobené, či to nie je ovplyvnené napríklad priestorom, že niekde je taký priestor, sa to hodí tichšie, tak hráte bez bicích, alebo porozprávajte o tomto. No je to presne takto, že, že pokiaľ ó, sú tie priestory také komornejšie, tak ó, hráme väčšinou len dvaja, čisto akusticky, bez bicích. A pokiaľ je tá akcia viaci tak undergroundová ó, taká otvorenejšia, tak hráme viacerí o tom. Čiže od toho to, no, to záleží. to bol vlastne o tom, že ja som prišiel neskôr k Tak o tomto bolo, že hrali dvaja. To šlo? Aj, aj, aj s týmto to súvisí presne. Mm -hmm. A hrávate to aj 4? <laughs> ešte 4. <laughs> máme, máme na skúšku teraz basáka, uvidí sa. Ale takže chalo. v tom popise je, pretože mm -hmm. je na skúšku. Mm -hmm. Tak, tak, no, tak učí sa zatiaľ. Yes. Veci. Ešte, ešte to nie je na vystupovanie, ale snáď uvidíme. Mm. Kým sú pre vás vaši poslucháči? Čo pre vás znamenajú, keď si tak zamyslíte, že predstavíte si vašich poslucháčov na koncertoch, čo pre vás znamenajú, kým sú pre vás? Sú to ženy väčšinou, <lávť> <Poslucháčiou> teda. <pasou. Lebo lávť> <Kovalčík. lávť> ja, mm. Tak určite strašne veľa, lebo je to tá spätná väzba vlastne, oh. že sa dozieme, teda ako ľudia reagujú na tú našu hudbu a strašne sme radi, keď prídu ľudia zabavia sa s nami, je to neskutočné. Raz sme hrali vedľa jedného motorkárskeho klubu, alebo vlastne pre ten motorkársky klub a chlapík v prvej lane sedel, vyzeral, že jednu natiahne, ale potom neskôr, keď sme sa trošku s kamarátmi, tak vyzeral to, že je to veľmi milý chlapík. Čiže, ono, ono to zdanie niekedy fakt klame, že, no. že chlapík mal 130 kg 2 m, ja som sa bal, že je mi jednáť a ja niekedy som za tým ubicami, ale nakoniec to bolo fajn nakoniec... Prišiel, ruky podával, ruky, ruky, ruky podával, vypili sme spolu a bolo to super nakoniec. bol to, že, to taký zabijak, taký, taký z filmu ako z policajnej akadémie, keď prídu do zlej štvrte, tak to bol presne taký ten chlap. Bo veriflove veste. Ale tak vy si získate asi každého. Alebo si hovoril, že ste otočili... gelnici, vás o, zviedlo publikum, preto my ste zviedli ich predtým. A teraz toho pána, takže... Ja som sa tiež už do tých textov, tie sú vynikajúce, podľa mňa. Ale aby sme sa vrátili k vám, Áno. Mohli by ste sa predstaviť poslucháčom rádia Bunker ako v podstate osoby, porozprávať možno o tom, jak sa u vás vyvíjal vzťah k nástroju, či hráte aj na iných nástrojoch, prípade nejaké iné aktivity, ktoré vyvíjate možno o tých projektoch, ktorých ste spomínali, že niečo porozprávať, nech sa páči. Tak Jožo. Jožo. Tým <laughs> ja som začal uh, s gitarou, ktorú mi splašil môj bracho. Bolo v nejakom šiestom ročníku na základnej škole. A na to išlo postupne takže zobral ma aj do jednej skúšobne. Tam som si vyskúšal aj bice, čiže už som mal chuť aj na bice, aj na gitaru. Keďže gitara je dosť podobná jak basa. Začal som aj na base hrať postupne. A... V koncom základnej ško školy sme už mali tú tú metalovú kapelku poskladanú, ale od to bolo také len pozliepané niečo. Postupne to išlo po... Po nejakých 3-4 sme sa pomaličky rozpadli. Tá vysoká škola. Tam som hrával s jedným kamarátom s Andreom Od neho aj tento klobúk. A zberám, zber, zberám postupne aj nejaké, nejaké ďalšie nástroje. Husličky, trubku, takéto veci. Nejaké, z, z, ďalšie projekty nemám nejaké rozbehnuté nejaká svoja vlastná muzika, ale že by som sa zapájal do nejakých ďalších vecí, to zatiaľ nie akurát. Tuto skováčik hráme spolu. To je v CEO asi. Spomínal si tie husté trúbku, skúšaš? No zapájať? jasné, uh, skúšali sme hl hlavne trúbku zapájať, nie to ešte na to zapájanie, súce dá, <coughs> že na albume je na nejaký 50-krát, keď niečo dohrám, tak to bude fajn, ale takto do koncertu by som to ešte asi nedal. Čiže v podstate sa ešte učíš? No jasne, jasne. Mhm. viacero na jeden no. A to by som ale pridal, že je ja, človek. A to to toho nešiel len takto po hlave. On sa ale učí ale sa veľmi rýchlo. No. PVC, PVC, tú koncovku si spomínal. No, no PVC koncovečky som skúšal vyrábať a takéto veci, mm. karpatské chrbáty. <laughs> Vidno, že si študoval v Piešče. Áno. <laughs> <laughs> Jasné, vrbové, no, vrbové, vrbové, vrbové, vrbové, Samo ide, že... Ja v podstate ku gitare som sa dostal, asi takže. Brad mal nejakých 14 rokov si mal. No, tak som Môže tak byť. To. A drámka, strašne mám, že nech mu kúpi tú gitaru, tak, tak mu ju skúpila samozrejme, však ho má rada. A, a <laughs> pamätám si takú scénu, že... Ležala tá gitara na posteli, ja som k nej prišiel a Brad mi ukázal, pozri, toto je, samozrejme, klasika. Každý, kto mal gitaru asi v ruke, tak vie, natnil sme zo tej metaliky. Tak som si to takto dal že mi už viem tú pestičku a potom, že a toto to, tu, ešte tu a už, už tá aj ľava ruka musela niečo robiť. A tam som potom na chvíľu zastal, to sa učilo celkom dlho. My sme od začiatku mali nejakú ambíciu, že hrať spolu, že? To bolo tak. No, on sme sa stále hádali. Som musel hádali. hádali. Až dospieť, aby sme vedeli spolu aj hudobne no. vychádzať. Ja som hral, hral som chvíľu v neopankovej kapele po Pratskej, som tam spieval, teda nie hral, spieval som a, a to bol nejaký taký projekt. Potom som do toho ustúpil. ale robil, som si robil nejaké tie svoje pesničky. Po anglicky som skúšal, samozrejme, tak detsku počuje, to je asi tým mediálnym tlakom, že, že zapne si si človek to rádio, nebudem teraz menovať, ktoré a ktoré. A... Počuje tam jasne nejakú štvorakordzovú odrhovačku, tudz tudz refren house -ovi. House je super, ale nezrovna tento House. A, tak, anglicky som skúšal skladať. Veľa kapiel teda toto robí a nechápem prečo, že pre Slovenské publikum robia kapely anglické texty. Je to také vzdialenie. Ako, ja študujem filozofiu. A tam je filozofia jazyka, a vlastne to, by, to znamená, že, že mozog, ktorý funguje v slovenčine, skladá niečo v cudzom jazyku, aby to, jazyk, aby to mozog, ktorý funguje v slovenčine, dešifroval z toho, tam, tam, sa, tam sú také informačné straty, že nakoniec ten text nikto, niko, nič nikomu nepovie, lebo ten, čo ho zložil, ho zložil zle a nie tak, ako chcel, ten, čo ho počúva, tak si ho v hlave vyloží inak a väčšinou, ako tie konštrukcie nie sú také zložité a celé to stráca to, to, čo by to mohlo mať, keby to bolo v rodnom jazyku. To si myslím teda ja, ale to som trošku odbočil od tých no, nástrojov. pardon. Nevádi, my sa radi necháme poučiť aj o komunikačných teóriách. <laughs> <laughs> pohode, super. To tu ešte nezaznelo, ja sa častokrát pýtam ľudí, ktorí vlastne majú texty len v slovenčine, že či neskúšali v angličtine, takže v podstate si ma aj predbehol a si to vysvetlil <coughs> a vysvetlil si to veľmi teda odborné a zaujímavo. Nikdy som to ešte nepočul, takže som, paráda, som díky. v ruštine, <laughs> iba, iba boli tá prvá, no nie že prvá, ale kapela, ktorá by prerazila v zahraničí zo slovenčinou, to by bolo super. Keď no. <laughs> keby no. sa to na hodol do ďalšieho leta. Ale ešte Lukáš, asi ty nie. Mm -hmm. Ako si začal s hudobnými nástrojmi, ako si prišiel k hudbe? Tak ja som začal asi keď som mal 14 rokov hrávať na gitare. Čo ti kúpila tá mama. No, Áno. <laughs> ako bracho spomenul. A k hudbe celkovo som sa dostal skrz svojho kamaráta vlastne. A Peťa, ktorý mi ukázal v puberte prvé tie moje také rokové a metalové kapely ako Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Deep Purple a tieto veci. Čiže vlastne skrz toto som sa dostal uh, k hudbe a tiež som si prešiel viacerými kapelami. Hrával som metal, hrával som punk až som vlastne zakotvil túto a som spokojný no <laughs> momentálne s týmto žánrom určite. Vy ste tu spomínali ešte tú scénickú hudbu, možno ešte o tom, by ste porozprávali o tomto projekte? Mhm, mm tak aj tej scenickej hudbe sa venujeme a vytvorili sme vlastne už oh, momentálne cez 10 soundtrackov ku študentským dokumentárnym filmom, aj hraným nejakým a nejakú hudbu pre divadlo a takto. Čiže ja som sa k tomu vlastne dostal skrz, to, že som študoval v Banskej Bystrici na Akadémii umení a študoval som filmovú dramaturgiu a scenaristiku, čiže som vlastne k tomu filmu mal blízko a potrebovali vlastne spolužiaci a kamaráti nejakú hudbu do svojich dokumentárnych filmov, tak ma nejako oslovili a začali sme na tom pracovať a toto je tiež projekt, ktorému mhm. sa venujeme. Máte ešte nejaké iné zaujímavé projekty, o ktorých by ste chceli porozprávať? Uh, ja ešte robím, sem tam, sem tam nejaké pomalšie pesničky, čo sa nehodia. ako ešte, ešte pomalšie, teda, ešte mekšie je to taký fakt, že taký plíživý folk, čo si pustí človek, vždy si predstavím, keď skladám pesničku, že to má nejaký človek, má klasický magič s, s, dvoma, s dvoma západkami na kazety a teraz si ho postaví ku Dopočúvame u sničku s nejakým smutným koncom, kopne do toho magiču, ten spadne, zabije ho <sík> <sík> ja v nejtej vani, teda, ale potom, a sem, tam, sem tam niekto povie, že dále sa to ako len ľudia tam spia, ja, no, takže musím si to nejak osviežovať. Uvidíme. Ja by som sa chcela spýtať, keďže ste z Popradu, aká je a scéna v Poprade udobná, či sa niečo približuje k tomu vašemu štýlu? Alebo ako to vlastne tam u vás vyzerá? S novými a takými neznámymi kapelami. Ja po pracku to podobnosť, no po ja ani veľmi nepoznám. Opíš Sever. Sever? Tak, tak, tak na severe zo všetkého čosi, ale by som povedal, že prevažne sú tam dosť pankové kapely. To mhm. veľa panku, dosť veľa rokových kapiel. Mhm. Ale takéto lightové veci, ak hrajeme nejaké... Pankovice, tak tam, tam ja som ja tam nejak nezarisol nejakého takýchto vecí. Môžem, že nejaký starší čundraci masťa na, na, na tých akustických gitarkách, ale neviem, neviem. U nás hlavne ten grind letí, teda grind a tvrdá hudba, kóry samozrejme, tak oni sú, čo sú trošku mladší od nás, tak robia tie kóry. Ale aj takýto nejaký breed rock tam to Bridrok so, Brid tamto sever, no? Skúška, to, Bela, Stará Ľubovňa, stará ľubovňa tam, to, tam sú či, kapely. Bridroková. Nechali to mnoho voľnou sa poniesť, ale to je super hodba. Skakačky. No, Možná by sme mali do toho skloznúť niekedy. Uvidíme, <laughs> <laughs> uvidíme, čo priniesť čas. Zmením meno, prehodíme nejak. A tieto nástroje <laughs> už je kapela na svete. Dobre, tak ja vám ďakujem za tento druhý hovorený vstup na rozhovor. Poprosím vás, môžete sa presunúť, zahrať nám, ešte si potom nechajte zo pár songov aj do tretieho vstupu, údobného, a ja zatiaľ, kým sa premiestnite a nachystáte, tak položím našim poslucháčom otázku, na ktorú, keď správne zodpovedajú, tak môžu vyhrať vlastne vstupenku na spomínaný koncert Tata Boys, ktorý bude 3.5. piaty, čiže v sobotu v Music Bare garáž na Nitrianske 30. A tá otázka je, s kým nahralo Tata Boys album Smetana. Ešte raz, s kým nahralo Tata Boys album Smetana? Otázka bude uverejnená aj na Facebooku, keby ste náhodou mi nerozumeli. A teraz už Kovalčíks. Rádio Bunker Rádio Bunker V ceste pocit mám, že odpadnem od úžasu Keď oblohy sa opreľujú do sveta bez kompasu papa, Ja to som pár duší tam, čo nečakajú na spásu Prežehnal sa zasašiel po svete bez kompasu papá, papá, papá, papá, aha, áme stá plné kamene, Čo niekdy, jak ty d... Chodý síná, vlasy máš, čo vôňou stromni roztrasú, tak voď so mnou, nech níje som sám, na svete bez kompasu. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, aha, Vášnenie je to pre všetkých, no kým je nocí dlhé sú Len ostaň kým ju sme milenci bez kompasu Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Aha, Na pášnej ceste mrznú dní, tam plinie priestor bez času, smrdávajú prsty ruk, žiadna strelka kompasu. Na pášnej ceste mrznú dní, tam plinie priestor bez času, smrdávajú prsty ru, žiadna strelka kompasu. Ej! Rádio Búker by prísima sa bola Osnoch Je celkom stará Je celkom stará Je celkom prekomplikovaná Takže Osnoch si tie šaty, čo poznám ja. a noc príliš rýchlo striedal deň rýchlo tvoju voňu vietor odvieval v červenej kocke len ty ja opustený bez lístkov od raja len nabrať silu do chladných pier na tvoje ticho ti už nie si čo si bývala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 Podivný sen, časom si už tie šaty vôbec nemala Ani telo, iba matný ten. A ten ma vzdechal tak tiež To naha, bez farby kocka a v nej ty a ja Zbalíme si bez nádej do raja Len nabrať silu do chladných tieľ Na stále ticho ti cestu odpoviem Si, čo si bývala, a čo som bývala, ja. Laníha, na chladnom mieste teraz obaja. Sedíme kúsok od kraja. Už nie, si, čo si bývala, a čo som bývala, ja. niha. na chladnom mieste teraz obaja. Sedíme kúsok od kraja. Čo si bývala, a čo som bývala, ja. niha na chladnom mieste teraz obaja. Sedíme kúsok od kraja, už nie si, čo si bývala, už nie si, čo si bývala, už nie si... Oh, oh, oh. Uh, uh. sou piesnička betónové blues nové pa Ver sa, čo ťa ťaží kým dým mi razí vonku z úst Prach, čo nič neváži a vo ňo láka zabudnúť Odvaja ospalí búrky v nás povstali Inak to nevidím opäť raz v tmu ťaží, kým mi razí vonku z úst. My dvaja ospalí búrky v nás postali, inak to nevidím opäť raz zokúsiť tmu. My dvaja stratení a náš krik odstení, duše sa odrazia o a na a Sem, lebo už to končí. Ešte raz, že Čiže... e, sa na to, počúvate <laughs> <laughs> Takže to bola Kováčiks, ktorá sa nám pomaly premiesní do obývačky a budeme pokračovať v rozhovore. Ja zatiaľ možno pripomeniem ešte tú otázku, na základe ktorej môžete vyhrať ten listok na Tata Boys. S kým nahralo Tata Boys album Smetana? Otázka už by mala byť aj... Takže, to bola kapela Kovalčíks, kapela sa nám už pomaly premiesňuje do našej obyvačky, kým prídu všetci fudobníci a ešte pripomeniem otázku, na základe ktorej, na základe správnej odpovede môžete už vyhrať, máme... vyhrať lístok na... Pali, pali, už máme výťaza. Už máme výťaza. Už máme víťazku. No, Monika... Rýchlovka, už máme... tak už to nemusím aspoň čítať. Monika, Vojda... <laughs> Monika Vojdanová, tuším. Áno. Takže Monika, budeme ťa kontaktovať a dohodneme s tebou, kde, kedy, ako si môžeš prevziať túto stupenku. Moniku kde... poznám. Moniku poznám. Áno. <laughs> Pozdravuj Moniku. <laughs> no paráda, dobre. Takže po, budeme pokračovať v rozhovore so skupinou Kovalčíks a začneme otázkou, čo vás osobne najviac vlastne posunulo k tomu, že ste sa naozaj už definitívne rozhodli, že teraz založíme kapelu, budeme hrať kapele, chceme hrať v kapele. Taký spúšťací moment nejaký, pamätáte si na to vôbec? <laughs> uh, môžeš ty začať a ja potom poviem, čo bol pre mňa. Uh, ja by som začal monu, že z druhého konca, že ja ako prišelec, prišelec, mňa to naštratovalo to, že som dlho nič nerobil. Čiže už som potreboval s niekým spolupracovať. Neskytlo sa šance, tak som to chytil. A už nám sadol úplne, úplne skvelé. Čiže sme ho všetkými 10, teda 20 do kopy <lým> <lým> brali. A... To poviem ja teda. <lým> Štarter. Pre mňa skladať tie texty, hlavne písať teda s brachom, robíme ho s... Jožom. Všetci robíme spolu hudbu hudbou, na tie texty píšem ja. a, len... a Robil som vtedy vo fabrike. <laughs> na kozačky. a dostal sa vy, zrovna som naďabil na internete cez kapelu Noise Cut. som našiel Marienu, teda tu som už poznal dávno, ja som ale nediel, že to je cover. A teda som zistil, že to toho, toho Jana Boleslava-Kladíva, zistiavalo jeho diskografiu, a veľmi sa mi páčilo hlavne, on tam má nejaký instrumentálny albumy, alebo hlavne instrumentálne, ale album rozhľadňa to, to je celé, no ja som mal nejakú traumu, lebo je to strašne smutný album, ale ja som dokázal celú zmenu mimo pauzy, si pustil ten album a keď skončil tak som si ho pustil zase. A ten album, no rozhľadne od Jana Boleslava Kladiva som počul asi no 40 krát, 50 krát možno. Naspamätim všetky texty, všetky pasaže. Nepočúval <laughs> si to v kúse tých 50. Krát. Ale... <laughs> Nie, ale každý deň, ale každý, každý deň aj 2 krát, 3 krát niekedy. Mm. Čiže... A som si povedal, keď, keď to nejaký chlapík môže písať, tak prečo ja si nemôžem písať texty? Tak som skúšal prvé, samozrejme boli celkom od veci, ale tak postupne sa vypíšem a ja, ja píšem v kuse. Čiže ja za deň jednu, tak to je priemer. jednu za deň, dve, tri, keď je dobrý deň, tak dve, no. Ale, a niekedy zase príde v dobie, že nič. Ale... Uh, a potom, keď, keď sa veľa textov vyrobí, tak najdu sa dobré, Lukáš a Jožo sú moji kritici, ja im to vždy pošlem chalanov, že tak pozrite, toto je, toto je text, čo na to pravíte, kvá, toto, toto sa mi nezdá, toto sa mi nezdá, tak to prepisujeme, toto. ja to milujem, to, to je super robota. Tak dnes ten text, čo sme robili v pánku? No, zahráme vám na záver pesničku, ktorú ja, mi chalani poslali, lebo ja som v Brne, oni sú teda, oni sú po fraze ktorá teda je v spiskej Belej, ja, ukáže Poprade, ja som v Brne, že my takto interaktívne spolu komunikujeme a skladáme, oni mi pošli napríklad rýf. ja som si do toho dorobil akordy, dnes ráno som napísal text a vlastne vám ju zahráme. Dneska, nacvičili sme ju v túto v parku, v sme parku. si sadli oko, <laughs> okoločne nejaký títon. chlapci sa šli socializovať na futbal, niektorí aj národne sa šli socializovať, a <laughs> Um, to, tak, a složili sme teda pesničku dnes, takže mňa zahrajú na záver, a Lukáš ešte mi povedal teda, prepáč som takto, mm. ja som ja odbočívač. Som... Otá, otázka bola, ako presne? Otázka bola, že čo bolo pre teba takým tým momentom, kedy si sa naozaj rozhodol, že budeš hrať v kapele? Mm -hmm. tak neviem, ja som chcel být v nejakej kapele, už od 16 rokov som bol stále v nejakej kapele, ako som sa aj zoznamil proste s hudbou ešte niekedy v puberte, tak to bol môj sen proste hrať a takto, lebo som si vždy strašne fičal na videoklipoch a keď som videl ó, napríklad na VH1 alebo hoci kde inde ó, nejaké videoklipy o Red Hot Chili Peppers alebo tieto kapely, tak mi to pripadalo, že musí to byť super byť kapelo, že chcem vidieť aj ja, jednoducho aj to skvelá forma seba vyjadrenia a nejako ó, posúvať svoje nápady, proste svoju hudbu niekam ďalej, tak vždy som to chcel nejako prezentovať, že nechcel som si len sám pre seba do šuflíka a hrať, a písať skladby. Mm -hmm. Prineslo vaše pôsobenie v kapele do vášho života niečo nové, čo ste dovtedy nezažívali? Mohli by ste porozprávať o tomto? Začni Jožo, ty si taký dobrý začínač. <laughs> niečo nové uh, pre mňa. Nikdy, že od som nehral takýto štýl, tak pre mňa je to nová skúsenosť určite. Napríklad kvôli tejto mužičke som sa začal venovať aj tomu jazzovému štýlu bubnovania, že vlastne som skúšal zmeniť z toho tvrdého štýlu na ten taký lightový nejaký. A vlastne už to bolo taký taký dobrý kopanec, že som zase Mám skrátka širší rozhľad nejaký v týchto veciach hudby a chlapci sú v pohode, čiže aj to je sprem, Nemám no, mám nových kamarátov. No, po poznám mm -hmm. dlho, ale mám toto sama, dobrého partiaka, čiže aj to je prirástok pre mňa. Niky, teraz sama. Mm. Čo mi dala hudba? Čo mi dalo? Čo mi dalo a v nové, čo si dovtedy... Niečo nové? No v živote zažíval? ma nebalila blondína. A, a, bol som, a bol som, boli sme v Banovciach nad bebravou, to som zrovna... Ja zrovna som bol chorý ako pes, ale mám, mám zasadu, teda, keď sme začali hrať, som si povedal, že v živote neodvolám koncert. Môže, ja tam, že tam prídem aj s už 40 ako a odohrám ho, odspívam ho ľudia, keď sa dvaja na to tešia, že tam prídem, tak tam prídem. A v zrovna som bol chorý ako hovado, som mal ho zapálené mandle, horušku som mal, všetko ma bolelo a spať sa mi chcelo. Odovrali sme koncert, ešte na koncerte mi odišla gitara. všetko sa kazilo a po koncerte prišla za Jožom nejaká baba, že mne sa páči, že s, vlačiť, s tým španielom, neviem, aký španiel ako, že, ma nevidia, možno som taký potvávši trošku, ale španiel nejaký, tak ona tam potom za mnou prišla mi na sa páčil ten španiel, mi sa páčil ten španiel. No, mi sa páčil ten španiel. A on prišla, prišla bez hámy za mnou a, a si priateľom a mrami, toto je ma budúca snubenica neviem čo tam, to boli mladí ľudia aj akože nejaký pár mohli mať 16-17 rokov a bolo to vtipné, že sa mi do toho nestalo teda, toto Čiže... Čiže... Čiže si na to. <laughs> <laughs> Španiel. <laughs> <laughs> Južanský typ. <laughs> a ty? Tak určite nám priniesla hudba, cestovanie a koncertovanie a to bolo predtým také nové, že vlastne sme pravidelne on the road na ceste a z toho Slovensko a aj sa tak snažíme vlastne ho prechádzať od východu cez stred až po západa, niekedy aj do zahraničia, čiže to je na tomto super, taký akčný život proste, že človek si cez tie víkendy už je. Súhlasím, úplne súhlasím, cestí že zavritý v robote a víkend musí stať za to. Mhm. Cože... Aspoň nejaký ten veľmi čas vyúžiť poriadne. Sáno, si už spomínal, čo to o textoch, vlastne texty píšeš ty, ale keby ste mohli všetci ako kapela to nejak zhrnúť, čo je takým pojítkom, že keby ste to mali povedať možno pár vetami. že o čom sú vaše texty? Tak keby ja som skúsil začať. Ž, určite uh, je typické pre tie texty uh, poetika. Vlastne, že sú tie texty sú ako keby zúrobnené básne, čím sa aj odlišujú od o, niektorých iných textov. a Taká tematika je celkom rôznorda, ale dosť často sa opakuje v textoch tematika vzťahov. Napríklad tematika citov, lásky, kade čoho. Ale snažíme sa to tak podávať, aby to nebolo nejaké klišovité, aby to nebolo nejaké obohrané frázy, ktoré môže človek počuť kde ale aby to bolo niečím špecifické. Si myslím, že sa si tak vytvára taký svoj vlastný štýl, takú samopoetiku. <sík> <sík> Koleč, sama sa do abstrakcie sa snažím trošku preskočiť. To... Počúvam veľa vy... teda vypsanú fixu, hlavne, <sík> ten Mardi to je A... tak ja nemám toľko marihuany zase v okolí, že by som mohol také texty písať, ale... <laughs> ale... Ale... podľa možnosti, no. Neviem, sirup proti kašľu, alebo niečo, viete? <laughs> ale nie, tak... Snažím, snažím sa teda vyhnúť tým klišovitým tým veciam a... So schémami sa dá veľa... veľa... robiť, vystávať tie pesničky ku hudbe a či už tempo dá sa rýchlejšie frazovať, da sa naťahovať, s, s, s tým je toľko roboty. Keď sa to naučím poriadne, tak budem to pre ešte nejakých 10-12 rokov, mám čo robiť. Aspoň, aspoň že ma to baví teda, takže budem robiť pesničky asi, kým ma to bude baviť. A s tým sa dá hrať teda, je to je to výzva. Dobre, držíme palce, Jožo, Ja neviem čo dať, toto bratia to vysiedli okolo je parádne, poetika, samové, dar reči využite úplne čiže bez problémov. V artikule, pekne. Samo, ty si hovoril, že máš v šuflíku strašne veľa mm. týchto textov a každý deň píšeš, tak ako by sa to dalo teraz spojiť s tou vašou hudbou, koľko máte vlastne skladie takým, že naozaj vonku mm. a plánujete nejaký album alebo ako to teda vlastne... Vyzerá. <rý> <rý> Zatiaľ EPčko nejaké by bolo vhodné nahrať. A ešte myslím, sme čakali, že čo, čo to priniesie do tej hudby. A keď takto spolu, že tá interakcia bude vrebiehať. A sa to začína kryštalizovať trošku a ešte veľa budeme experimentovať. Rozmýšľali sme nad zapojením nejakých elektronických prvkov, nie veľmi výrazných sice, ale nejaké efekty a slučky a sample a takto, to sa dneska nosí, tak možno uvidíme, to ešte, to ešte odhlasujeme. Songuje celkom je. Song je. dosť, no. Som je dosť, len hrávame, zvykneme hravať takých nejakých 14-15 mm -hmm. okolo. A tak spolu ich ja asi. Okolo, cez 20 ich už nemožné. No a spolu ich je cez 20 a tak ešte... Samomilujem, sa, sa vravil, že on za rok, čo za rok píše texty a píše k tým aj akordy, tak okolo 60 som go stihl napísať a tých 20 sme ja zatiaľ pretlačili. No za ten necelý rok, 60 songov a texty a niekedy to pozrieme. Nap, napíšem text a pravším, to je super, idem na pivo, vrátim sa späť, pozrieme na to, bože, čo to je. <laughs> Dobre, z jedného Subaru to hodím, do, akože, z, z textov do šuflíka to hodím, a, tek, no, z, zo Subaru, ktorý sa volá texty, do Subaru, ktorý sa volá do šuflíka a tam to niekde odkladám. Tak, je. Možno budem to písať do tých čínskych kolačíkov alebo niečo okay. také. To som bol ja ináč celkom prekvapený, lebo v podstate na benzovne máte 5 songov a takto reálne, keď to počúvam, že koľko máte songov a vlastne aj čo ste tu odohrali parádne pesničky, tak bol som prekvapený. Ja si myslím, že ten album si to určite pýta, alebo aspoň to ipičko určite. A na to aj nadviažem otázkou, v súčasnej dobe dá sa niekde zohnať vaša muzika, že napríklad poslucháčov slucháčov zaujme, že ste tu parádne zahrali a chcel by si nejak zohnať vašu muziku, dá sa to niekde zohnať? Dá sa stiahnuť na tom benzóne. No tie, a, o, pésnych, máme aj nejaké iné nahraté, ale nie je to dobrá kvalita, my sme hmm. pomerne dosť malo spolu, malo čiže nemáme nemám veľmi nejak čas nahrávať, ale keď príde leto... V lete sa chystáme. budeme mať skúškové obdobie. Aj. Bude čas ísť domov. Čas z domov, tak určite prvé prvé čo spravíme, tak sp poriadne vyberieme nejaké 3, 4, 5 mm -hmm. takých, čo sa zhodneme. A nejak to nahráme. Čiže už veľa ľudí sa na to pýtalo, ale nie je na to čas, asi. Mm -hmm. Najskôr. Tak aho, začneme s tým epčkom a snáď do roka, dvoch možno bude aj album. Tak by to bolo super. Hm, treba kryštalizovať, no. Taký kolovrat hrali, koľko? 7 rokov tuším, kým nahrali album. 7 Sedem zase, nechceme čakať, aj ktorým boli super. Chalani. Tak by, by ste už mohli s tým počtom songov aj tri albumy hrať vydať? kto <sík> <sík> vlastne by to kupoval? <sík> neviem, neviem, či sme ako Desmode. My <sík> máme aj odpadové pesničky, čo nedávame. Volko. Vy máte na Facebooku jednu fotku, na ktorej, ne dve, dve fotky, na ktorej je logo s odkazom na saktikus.com. Uh, Lukáš, mohol by si vysvetliť toto a možno porozprávať o fotografovi, ktorý vlastne uverejňuje svoje fotky na saktikus.com? Mm -hmm, a ako ste sa k nemu dostali a tak ďalej, blablá. Z sa som vlastne spoznal v Banskej Bystrici a je to môj kamarát, veľmi šikovný fotograf, tak sme ho v, vtedy v lete, ako sme hrali v Bystrici, oslovili, že či by nám neprišiel niečo nafotiť. A on veľmi rád prišiel a nafotil a máme radi jeho tvorbu a podporujeme sa nejako navzájom. Neviem, čo viac by som k tomu povedal. Stačí, v pohode. <laughs> Možno poslucháčov, keď to nejak Oslovy. môžete si túto webku pozrieť. Teda ja som to pozeral, na tam fotky. No. A má, má svoj podpis, to človek klikne na to a vidí, že to je sachtík. Čiže na má fakt talent. Presne tak. Posledná otázka na vás, kde vás poslucháči môžu najbližšie počuť hrať? Najbližšie 25. v Spiske Belej. Trúšku ďalej. V klube Dram. V klube Dram Cafe. Spiske Belej a hneď na to 26. Bardiové, Tomis, uh, drink, uh, Coffee and Drinks. Ja či či tam by sme skôr odohrali také light veci alebo prerobené viac menej do jazzu. Už aj s tu túto hramelan skáchanú, lebo nemáme tu na bicie prevezené. Čiže tam to budú už aj bice, ale to také plnohodnotnejšie viac menej. Mm -hmm. Ja ešte možno pripomenem posluchačom Rádia Bunker, že keby mali záujem sa viacej zorientovať v koncertoch, ktoré kapela Kovalčík bude v budúcnosti hrať, tak kliknite si na Benzón, tam máte vypísané vlastne nejaký, nejaký zoznam najbližších koncertov. A ak sme sa niečo nespýtali, niečo by ste ešte chceli povedať, odkázať, máte priestor, môžete povedať čokoľvek. Na záver, nech sa páči. Ďakujem tokoľvek. Všetci. Ja by som si dovolil citovať Hyraxa. Buďte šťastní. <laughs> Lukáš, ty. Myslím si, že to je vystižné úplne. Dobre, ja vám v mene celého týmu Radia Bunker ďakujem za návštevu. Ďakujem aj my. Také za parádny koncert, ktorý ste tu predvedli. Um, Celý, celý, celý vlastne tento hudobný, všetky tieto hudobné vstupy Martin točil na videokameru, takže čoskoro bude, ako ste zvyknutí na našom YouTube kanáli, zverejnený aj vlastne tento koncert z bunkru, takže môžete si to ešte potom opätovne pozrieť, takisto záznam z bude v našom archíve, takže tam si to tiež môžete vypočuť. A ak by ste chceli trička, rádia, bunker alebo CDčka rádia, Bunker. Trička sú rôznych farbách, klune, na Facebooku, doručíme, dopravíme, potešíme. Vstupenku na tabojs <laughs> máme vybavenú, to áno. je v pohode a ja na záver ešte chcem poďakovať celému týmu e, našeho občanského združenia Projekt za dnešnú prezentáciu na Trnajovskom rinku za ktorou bola kopa energie, ktorú sme vlastne dali do všetkých týchto vecí, ktoré sme pre vás pripravili a ktoré sme vám tam dnes odprezentovali. Naozaj všetkým, ktorí sa akokoľvek do tohoto zapojili, veľmi pekne ďakujem. Takisto ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tom, že vlastne môžete počúvať túto našu reláciu. Konkrétne ďakujem Majcovi vlastne za techniku. Ďakujem Janovi za manažment, ďakujem Gandimu za všetko to, čo tu robí, ďakujem Martinovi za to, že to tu točil, samozrejme Eve za parádny, moderátorský talent, vstup a všetko. A lúčim sa s vami, majte sa dobre, pozrite si v programe na webe, čo budeme mať najbližšie a určite nás počúvajte, ak teda sa vám páčia naše relácie. Majte sa, čaute a kapela Kovalčík sva, sa s vami rozľúči hudobne. Nech sa páči, chalaň. Dio Bunker <laughs> Tma Cervaní neón scíni tma Tvára za nimi mile slepej cesty bez kola. Peť, peť prázdnych tľaší, vodky ticho stojí Pri bránach maringotky, málo má a málo stačí Ruska fúca nikdy dlho neprikvačí ale len ja chápem u mojich líciagon Chodím s jedným párom mnoha víc Za čo bude zajtra, sa nestará Spokoj v duši nevraví mi nič Po nociach vláčim v kapse byť, A často krivo prisahám Tma je stvorená, prebrania samým bohom Je pútnik požehnaný, pláva svetom Hore, dole a vracia sa v cykloch svet na ruskom kole ale len ja chápem úsmehu mojich líc Jak on chodím s jedným párom nohavý Za čo bude zajtra, sa nestará, V pokoji v duši nehrabí po nociach vláčim v kapse bič a často krivo prisahám. Ale ja len ja chápem úsmev mojich líc, akon chodím s jedným párom nohavíc, začo? kde zajtra sa nestarám. Pokoj v duši nevraví mi nič, po nociach vláčim v kapse být a často krivo prisahám. Malú technickú úpravu... Trebovať. Toto je tá slúbená nová pesnička. Jak tieň za nami pomaly plynieme, rovnako zmizneme, až svetlo zhasneme. Dolú sa pritúlia z papiera obľúdy, a prečo nevieme, a prečo nevieme? Na rohu vyťahol poslednú zápalku, večierku ohlásil pohľadom na diaľku. Niečo si zašomral, len tak sa nepodal, zapálil cigu a sedel na zastávke. Svet je chladný, ako obvykle, no neprepadám žiadnej panike. Je mi jedno, koľká pije, držím si ruku a stále žijem. Plinieme, rovnako zmizneme, až svetlo zhasneme. Zanesú rakety, jadrové makety a iné veci, čo za svetla nechceme. Čo je to koniec sveta? Pýta sa rodičov malé dieťa. On povie, čo si o karme. Aj keď už neverí, asi fakt starne. Čo si je márne, všetko je márne. Ako obvykle, no neprepadám žiadnej panike. Je mi jedno kolka vie, držím si ruku a stále žijem. Svet je chladný ako vykle no neprepadám žiadnej panike a je mi jedno, koľká vie. Držím si ruku a stále žijem, a stále žijem, a stále žijem. neprepadám žiadnej panike. Je mi jedno, koľká bije, držím si ruku a stále žijem. Svet je chladný, ako obvykle, už neprepadám žiadnej panike. Je mi jedno, koľká bije, Držím si ruku, a stále žijem, a stále žijem, a stále žijem, a stále žijem. Toto bude posledná, volá sa posledná. Pozdravujeme Joja do Anglicka to piesňo. Vola sa posledná. Je smutná, ale nebuď smutný jo. Mante skrskritu v tejto piesni. Ohýbaš sa podme, Skrývajú skrývajúc pred tieňmi, ktoré svetlo zotne. Každé jedno ráno, keď vybehne na svet, znamení je maho, tak nevieš, čo sa môže. A čo by sa malo? cudzej tvári skúšaš nájsť tie vody čisté v duchnách potom pátraš či tá láska príde druhý raz jak prvý a potom na entu skleneným otienkom končíš každú vetu kým neostaneš mlčiac do samého dna mojej malej duše Pozeráš posledná farba starej školy bezmenná. sienka v poli posledná. A prázdna trocha poli, ja neviem sám, čím sme vtedy boli. Mám ťa skrytú v tejto piesni Ohýbaš sa po tme, Skrývajúc pred tieňmi Ktoré svetlo zotne Každé jedno ráno Keď vybehne na svet Znamení je málo Ty nevieš čo sa môže No napriek tomu stojíš A to samého dna Mojej malej duše Pozeráš posledná Farba starej školy bezmenná, Prvosienka v poli posledná Prázdna trocha poli a ja neviem sa A. Ah, ah, ah, ah. Ďakujem pekne, rádio bunker. Pekný večer vám prajem. Ďakujem. <totrisa> <totrisa> <totrisa>